Zorándok út a Római Levélen keresztül, hetedik rész. Most megkezdjük Zorándok útunk nyolcadik szakaszát, amelyel a Római Levél hatodik részének első fele foglalkozik. Az előző alkalom során a Római Levél ötödik részének második felével foglalkoztunk, amely egy nagyon bonyolult, finoman kidolgozott összehasonlítást tartalmaz Ádám és Jézus között. Megpróbálnám röviden összefoglalni, de túl bonyolult, ezért inkább tovább megyünk, és valami egyszerűbb, de rendkívül drasztikus kérdéssel foglalkozunk. Ez a hatodik részben található. Ez az egyik kedvenc fejezetem a Bibliában. Hosszú ideig ennek megfelelően éltem. De még mindig annyi új dolog van benne, hogy minden alkalommal, amikor elolvasom, mindig találok bele benne valami újat, amit korábban még nem vettem észre utazásunk ezen szakaszának címe, Isten megoldása az óember számára. A kivégzés. Istennek nincs más terve az Oemberrel. Nem küldi el a gyülekezetbe, vagy vasárnapi iskolába. Nem mondja azt, hogy tanulja meg emlékezetből, igeverseket, hanem halára ítéli. Nincs más lehetőség, ezt nem lehet megkerülni. Már beszéltünk régi bűneink bocsánatáról. A római levél, ez a római levél harmadik részében szerepel. Ez csodálatos, de ennél többre van szükségünk. Néhány pillanat erejéig újból vissza kell térnem kisfiók koromra, amelyet az anglikán egyházban töltöttem el. Nagyon sok hálával tartozom az anglikán egyháznak, de azok az idők nagyon mások voltak, mint a mai Eposz Episzkopális Egyház, de minden vasárnap délelőtt 11 órakor elmondtuk az általános hitvallást. Soha nem fogom elfelejteni ezeket a szavakat. Bocsáss meg nekünk, nyomorult bűnösöknek, ezt mondtuk. Minden egyes alkalommal, amikor elmondtam, Felismertem, hogy bűnös vagyok, különösebben nem éreztem magam nyomorultnak, és ez volt a hozzáállásom. Ha a valás csak annyit tud elérni, hogy nyomorult bűnösét lesz engem, akkor valás nélkül is lehetük bűnös, és akkor legalább nem leszek nyomorult. De mindig ott bújkált bennem az az érzés, hogy lehet, hogy Isten mégsem bocsátotta meg a bűneimet. Ebben soha nem voltam biztos. Abban az időben azt gondoltam, hogy az, az egyháznak az a dolga, hogy bűntudatot ébreszten az emberekben. És azt hittem, valami hatalmas dolog történt velem, amikor a bűntudat érzésével kimentem a templomból. Nem tudhattam, hogy van-e még valami a vallásban ezen túl. De mindig ezen tűrött, tűnődtem, vajon Isten valóban megbocsátotta a bűneimet? Az volt a legzavaróbb az egészben, hogy amikor kimentem a templomból, tisztában voltam, hogy a következő héten ugyanazokat a bűnöket fogom elkövetni. És ez volt a kérdés, vajon tetszem-e Istennek azzal, hogy megvallom azokat a bűnöket, amelyeket továbbra is el fogok követni, vagy inkább ingerlem ezzel? Soha nem találtam meg az egyértelmű választ erre a kérdésre. De itt van a válasz a római levél hatodik részében. Az egy dolog, hogy a régi bűneidre bocsánatot nyertél, ez hatalmas dolog, de ez nem minden. Mert mindegyikünkben, Ádám minden leszármazottjában, kivétel nélkül ott lakozik egy lázadó. És még ha bocsánatot is nyertél a régi bűneidre, ez a lázadó újra meg újra el fogja követni ugyanazokat a bűneket, amíg le nem számolsz vele. Fontos történelmi tény, hogy Ádámnak bűntelen állapotában nem született gyermeke. Ádám minden gyermeke lázadásból született. Valamennyiünkben ott lakik egy lázadó. Néha nagyon szembetűnően. Látható minden hozzáállásunkban és tettünkben. Néha ügyesen elrejtőzik. Ez a lázadó lehet nagyon vallásos, udvarias, kedves, de a szívében akkor is lázadó. Isten soha nem köt békét ezzel a lázadóval, halára ítélte őt. A jó hír az, és itt van Isten irgalma, hogy a kivégzésre már sor került több mint 19 évszázadal ezelőtt, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ez a kivezető út, ez a megoldás. De szeretném röviden megmutatni, mit mond a Biblia a bennünk lévő ádámi természetről. Óembernek embernek nevezi, vagy a modern fordítások azt mondják, hogy a régi énünk, de én jobban szeretem az Óember ember kifejezést, mert ez közvetlenül visszavezet minket Ádámhoz, az első emberhez. Ez a testi természet, a test, a bűnteste a bűnös természet. A Bibliában szerepel néhány technikai jellegű kifejezés. Csak nem valamennyi kommunikációs rendszer használ bizonyos technikai kifejezéseket. Például ilyen az elektronika is. Ha meg akarjátok érteni az elektronikát, amelyhez én nem értek, akkor meg kell tanulnotok ezen technikai kifejezések pontos használatát. Tehát van néhány ilyen technikai jellegű szó a Bibliában. Talán az a legfontosabb, amelyről most beszélünk. A testi természet, a test, a bűnteste, a bűnös természet. Ez nem a fizikai testre vonatkozik. Más helyeken, a test szó a tényleges fizikai testre vonatkozik. De sok helyen nem erre utal, hanem arra a természetre, amelyet Ádám leszármazottaiként a testünkkel együtt örököltünk. Kizárólag a szöveg összefüggés mutatja meg a helyes értelmezést. Ez sok olyan szóról is elmondható, amelyet a mindennapi életben használunk. Ezeknek a szavaknak több jelentésük van. Például az én brit hátterem miatt számomra a beg kifejezés papírból vagy műanyagból készült zacskóra vonatkozik, amelyet a kezünkben viszünk. De a feleségem, Ruth, ezt mondja, amikor leszállunk a repülőtéren. Összeszedted a csomagokat? Ez, ezt a beg szóval fejezi ki. Én meg, És meg kellett tanulnom, mire gondol, mert mi soha nem használjuk a beg szót a bőröndökre. Miért is tennénk? Ez csak egy egyszerű példa, de amikor a feleségem azt mondja, hogy Beg, akkor ki kell találnom, hogy most egy zacskóra gondol vagy a bőröngyeinkre. És kizárólag a konkrét helyzet alapján tudom kitalálni. Ez egy egyszerű példa, de az angol nyelvben vannak sokkal bonyolultabb esetek is, amikor a szöveg alapján kell kitalálnunk egy-egy -e szó jelentését. Gyor gyorsan olvasson kell néhány helyet közösen. Nézzük például az angol flash szót, ami testet jelent. Ez a szó nagyon sokszor szerepel a Római Levél 7. részében. Római Levél 7. rész, 5. vers. Mert amíg testben voltunk, ez arra az időre vonatkozik, amikor még nem ismertük az urat, és még nem tapasztaltuk meg életünk megváltozását. Róma 7.18 Tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis a testemben semmi jó, 25. vers Hála az Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus által! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűntörvényének. Egyik idézett helyen sem a fizikai testre vonatkozik ez a szó, hanem a régi ádami természetre. Aztán ott van az angolban a body szó, ami szintén testet jelent. Róma 8, 10. vers. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn következtében, a szellem azonban életet ad az igazság következtében. Ha Krisztus az életünkbe jön, nem halunk meg fizikailag, de a régi bűnös test, a régi ádámi természet halálra lesz ítélve. Értitek? Aztán a bűnteste, a római levél 6. részében, 6. vers. Hiszen tudjuk, hogy a régi énünk, én inkább azt mondanám, hogy az óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test. Attól, hogy megtértél, még mindig van tested, ezt ti is nagyon jól tudjátok. De a bűnteste már nem tehet semmit, már működésképtelen. Ez a lényeg. Aztán a Kolossai Levél második részében, a 11. vers, szintén ezzel a kérdéssel foglalkozik. Szeretném, ha ezt világosan látnátok, mert sok olyan emberrel találkozom, aki olvassa a Bibliát, de nem érti világosan, mit olvas. Kolossai 2:11. Benne, vagyis Jézusban, vagytok körülmetélve, de nem végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a régi élet levetése által. Nem veszítjük el a fizikai testünket, hanem leszámoltunk a testi természetünkkel, a régi, lázadó, ádámi örökségünkkel. Most térjünk vissza a római levél hatodik részének kezdetéhez. Pál ezt a fejezetet is egy elképzelt, Ellenvetéssel kezdi Úgy gondolom, hogy mindig maga előtt látta zsidó ellenfeleit Lehet, hogy tévedek, de szerintem ez tipikusan Egy zsidó ember ellenvetésére adott válasz Aki ragaszkodik ahhoz, hogy a Mózes törvényét be kell tartani Az ötödik rész végén a huszadik versben ezt mondja, ahol a bűn megnövekedik, ott még jobban kiárad a kegyelem. Minél inkább megnyilvánul a bűn, annál nagyobb lesz Isten kegyelme. Tehát a pála által elképzelt ellenvetés a hatodik rész első versében, és ne felejtsétek el, hogy a fejezetek szerinti beosztás nem része az eredeti szövegnek. Csak a fordítók műve nem szentség. Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Értettek, ugye, hogy ez az 5. rész 20. versére épül, ahol ezt mondja, ahol ha a bűn megnövekedik, ott a kegyelem is annál nagyobb lesz. Ezt mondhatták az ellenzök. Rendben van, ha ez így van, hogy minél többet védkezünk, annál nagyobb kegyelemben részesülünk, akkor tehát úgy lehet megmaradni a kegyelemben, hogy minél többet védkezünk. Ez az ellenvetés. Pál a megszokott kifejezéssel válaszol a második versben. Távol legyen Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élnénk még benne? Pál mondani ez a lényege Ha így beszéltek, akkor semmit sem értetetek meg Isten kegyelmének működéséről Mert Isten kegyelme nem hagy minket a bűnben élni Amikor belépünk Isten kegyelmébe, drámai megtapasztalásokon megyünk keresztül Meghalunk a bűnnek, hogy élhessünk az igazságnak Isten kegyelmében. Pál azt mondja, hogy fogalmi ellentmondás arról beszélni, hogy bűnben élünk Isten kegyelmében. Isten nem adja a kegyelmét olyan embereknek, akik bűnben élnek. Annak a feltételnek az alapján nyerjük el Isten kegyelmét, hogy többé már nem élünk bűnben. Ez különösen fontos, mert saját megfigyeléseim szerint, persze nem vagyok tévedhetetlen, keresztények tömegei beszélnek Isten kegyelméről úgy, hogy nem értik, mit jelent Isten kegyelmében élni. Nem élhetsz bűnben úgy, hogy Isten kegyelmében jársz. Ez a két lehetőség kölcsönösen kizárja egymást. Ha Isten kegyelmében vagy, akkor nem bűnben élsz. Ha, ha bűnben élsz, akkor nem érsz Isten kegyelmében, tehát választanod kell. Nekem nincs semmi kifogásom az ellen, hogy az emberek kegyelem házának nevezzék a saját gyülekezetüket. De én azt láttam, hogy sok ember, aki egy ilyen gyülekezet tagja lesz, még csak el sem kezdi megérteni, mit is jelent Isten kegyelme. Figyeljetek, a kegyelem ingyenes, de nem olcsó. Isten kegyelme alapvető, radikális feltételekhez van kötve. Ha nem érted ezeket a feltételeket, akkor ne beszélj Isten kegyelméről, mert megcsalod magad. Valószínűleg nem te vagy az egyetlen megtévesztett ember. Pál ezt a kereszténység fontosságára való hivatkozással utasítja el. Szeretném elmondani, hogy vélemény szerint a legtöbb evangéliumi, pünkösdi baptista, stb. körökben nagyon lebecsülik a keresztség jelentőségét sokkal fontosabb, mint ahogyan azt a legtöbb ember, aki gyakorolja a gondolja. Nem találok olyan helyet, a kezdve, ahol ne lennének olyan emberek, akik azt állítják, hogy üdvösséget nyertek Jézus Krisztusban bemerítkezés nélkül. Jézus ezt mondja, aki hisz és bemerítkezik, az üdvözöl. Sok ember azt állítja, hogy ő hisz, de nem merít kezedbe. Nekem ehhez nincs semmi közöm, ez csak rájuk és az úrra vonatkozik, de én azt mondom, hogy visszaérsz Isten kegyelmével. Ez nem szerepel az új szövetségben. Pál azt feltételezi, hogy minden keresztény, akinek a levele szól, bemerítkezett. Hadd ismételjek, hadd ismételjem meg, hiszek a Szent Szelemkerességben. Hiszem, hogy ez egy hatalmas élmény, amely megváltoztatja az ember életét. Ugyanakkor hiszem, hogy a vízzel történő megkeresztelkedés ugyanígy megváltoztatja az ember életét. Ez nem egyszerűen valami kis szertartás, amit végig kell csinálni ahhoz, hogy egy gyülekezet tagja lehess. Most, hogy megtértél három hét múlva bemerítést, Tartunk, iratkozz fel Egyik apostól sem mondott ilyesmit Amikor Filippiben a börtönőr és családja megtért, már reggelig sem kellett várnia a keresztséggel Az éjszaka közepén, kellős kelős közepén bemelítkezett Abban a kiváltságban volt részem, hogy sok embert elvezethettem az Úrhoz Ha megkérdezik, mi a következő lépés, ezt válaszolom, a keresség. Kiviszem őket a tengerpartra, és bemerítem őket, és víztől csepegő ruhában mennek haza. De a megkeresztelkedés sürgős ügy, olvasd csak el az új szövetségben, soha sem találsz valamilyen magatartást feltételként. A keresség elengedhetetlen, döntő jelentőségű. Azok, akik csak egy szertartásként élik meg, elveszítik az igazi áldást. Sok új évvel ezelőtt Új-Zélandon jártam, és a kerességről beszéltem az egyik gyülekezetben, és sok ember, akik nem voltak megkeresztelve, be akart merítkezni. Tehát összegyűltünk valakinek az úszómedencéjénél, és bemerítési alkalmat rendeztünk. És Isten erre olyan erőteljesen megnyilvánult, hogy mindenkire, aki ott állt a medencénél, leszállt, pedig nem is imádkoztunk értük. És csodálatos megkeresztelt testvérekké váltak, és ezt mondták, bárcsak korábban megtörtént volna. Úgy éreztek, hogy becsapták őket. Ezt nem a baptisták ellené támadásként mondom, mert ugyanezt el lehet mondani a pünkösdiekről is. Nem értik a bemerítkezés a jelentőségét. Most nézzük meg, mit mond Pál. Harmadik vers. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk meg? Ez a lényeg. És figyeljetek meg, hogy Krisztus Jézusba merítkeztetek be, nem a baptista egyházba, a pünkösdégyházba, vagy az Afrika Inland Mission közösségébe. Keresztelkedtetek meg, Isten őrizd, kizárólag Jézus Krisztusba merítkeztetek be. Ne érjétek be kevesebbel. Azért mondtam ezt, mert misszionáriusként jártam Afrikában, és ott, ha valaki az egyik egyházból átment egy másikba, például az Afrika Inland missionből vagy a, átmegy a Pentecostal Assemblies of Canada nevű közösségbe, akkor újból be kell merítkeznie. Számomra ez egy szörnyű eretnekség. Hogy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk meg? Miért nem az életről beszél? Jézus halálába kereszteltettünk meg, mondja Pál. A keresség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, mi is, úgy mi is új életben járjunk. Eltemettettünk Krisztussal együtt a hullámsírba, hogy feltámadjunk, amint Jézus is feltámad, nem a saját erejéből, hanem a Szent Szellem természet feletti hatalma által, Isten dicsősége által. Amikor megkeresztelkedünk vízben, ezt mondjuk, Istenem, ettől a pillanattól kezdve nem akarom a saját életemet élni. Meghaltam. Ettől a pillanattól kezdve a Szent Szellem természet feletti ereje tart meg engem. Természet feletti életet akarok élni. Most nézzük meg az ötödik verset, kicsit gyorsabban kell haladnunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadás helyében is. Amikor arról beszél, hogy a halál hasonlóságában lettünk, egyé lettünk Krisztussal, miről beszél Pál? A bemerítkezésről. Ezt mondja. Ha megkeresztelkedtünk, a feltámadásban is egyé leszünk vele. Én azt mondom, hogy ha nem merít be, akkor kockáztatsz valamit. Mert az ígér azoknak szól, ígéret azoknak szól, akik azonosulnak vele a kereségben. Hatodik vers. Erről már beszéltünk. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, és hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Ezzel a kérdéssel a következő alkalom során foglalkozunk majd, de nézzük tovább a Jézussal való azonosulásunk titkát, amelyet már többször is említettem. Ez az a kulcs, amely megnyitja a kereszt teljes gazdagságát. Nem egyszerűen elmélkedünk Jézus haláláról, hanem azt mondjuk, hogy amikor ő meghalt, akkor én is meghaltam, mert ő elfoglalta az én helyemet. Ő volt az én képviselőm. Ő volt az utolsó Ádám. Ő rá szállt a teljes, gonosz örökség, amelyet Ádám minden leszármazottjával együtt én is kiérdemeltem. Ha azonosulni akarok Jézussal, és azt akarom, hogy a régi életem elmúljon, akkor mit kell tennem? Mi a legfontosabb lépés? ha eltemetnek minket vele együtt a keresség által az ő halalába. Itt kapcsolódunk be a folyamatba, ha értitek miről beszélek. Ez szabad akaratunk engedelmes cselekedete, amelyel kinyilvánítjuk a vele való azonosulásunkat az út többi részére nézve. Mert amikor eltemetnek minket vele együtt, akkor ezzel megszerezzük a jogot arra, hogy belépjünk minden másba, ami az ő temetése után következett. Életre kelt, feltámad, de ne állj meg itt, felült a trónra. Sok-sok évvel ezelőtt, 1964-ben, amikor először jártam ebben az országban, elmentem Houstonba a teljes evangélium üzletemberek vendégeként, akik szállodai szobát foglaltak nekem Houstonban. Beléptem a liftbe, megnéztem a gombokat, egy, kettő, három, és így tovább, azt hiszem, tíz emeletes, tízszintes volt a szálloda. De az első szint gombja alatt volt egy B jelű gomb. Volt ott a liftben, amelybe beszálltam, egy pilóta, nagyon beszédes volt, és elmagyarázta nekem, hogy ezek újfajta gombak, gombok, amelyeket nem kell megnyomni, hanem elektromágneses mező keletkezik, amikor az ujjam a gombhoz közelít, és ez aktiválja a gombot. Amikor ez az eszembe jut, ránéz, jutott, ránéztem a gombokra, és ezt gondoltam, az első szinten vagyunk, és felfelé emelkedünk, de mi akar lenni ez a B? Ekkor ezt mondta a Szent Szellem. Nagyon egyszerű. A B... A basement, alagsor, a temetés és a keresség rövidítése, angolul basement, burial és baptism. Megértettem az üzenetet. Ha valaki felfelé akar menni, akkor először lefelé kell mennie. Ha már lent vagy az alagsorban, akkor eldöntheted, melyik szintre akarsz felmenni. Ezt elmondtam a teljes evangéliumi üzletemberek ülésén, utána valaki odajött hozzám, és ezt mondta. Azt mondtad, hogy ha valaki fel akar menni a tizedik emeletre, akkor egyszerűen meg kell nyomni a tizedik számú gombot, és felviszi ide a lift. Hát nem tragédia, hogy sok keresztény megnyomja a fél emelet gombot, és ott ki is száll? Értitek ezt a képet? A lift maga Jézus. Először le kell mennünk a B szintre. Mi is ez? Alakszor. Temetés és keresztség. Utána jogosultak vagyunk arra, hogy oda menjünk, ahová a lift felvisz minket. Ez a helyzetünk Krisztusban. Ez az út vezet felfelé. Az azonosulás. De amint megértettem, a kulcs a keresztség. Az a célom, hogy ezt tanítsam. A Biblia ezt mondja, ez nagyon bonyolult. Nagyon-nagyon bonyolult. Amikor erre ráhangolottam, rájöttem, hogy tele vagyok előítéletekkel. Sok elképzeléssel, amelyet keresztény hátteremtől örököltem, és ezek közül sok nem igei. Az emberek ezt szokták mondani. Tanulmányozom a Bibliát, de olyan olyan bonyolult. Még nem jutottam a végére, de dolgozom rajta. Ha megnézem, mit is mond a Biblia, erre az eredményre jutok. Van még egy tréfás történetem, amit még gyorsan elmondok. A második világháború előtti időszakban a verszályi szerződés megtiltotta Németországnak, hogy újból felfegyverkezzen, nem gyárthattak fegyvereket. De amikor Hitler hatalomra került, titokban megkezdte Németország felfegyverzését. Volt mindenféle gyáruk. Ahol látszólag babakocsikat gyártottak, valójában egészen más tárgyak készültek ott. Volt valaki, aki egy ilyen babakocsi gyár egyik részlegében dolgozott, és amikor a felesége terhes lett, elhatározta, hogy végigmegy a gyár különféle részlegein, ellop egyet-egyet az ott gyártott alkatrészekből, és összerak magának egy babakocsit. Utána egyszer az utcán ment, csalódottan, Tehetetlenül nézett maga elé és valaki megkérdezte tőle, mi a baj? Ő így válaszolt, kétszer is összeraktam az alkatrészeket, de mindig egy gépkuska lett belőle. <gül> Számomra ez a helyzet a Bibliával is. Ha egymás mellé teszem az egyes részeit, akkor megtudom, mit is akar tőlem Isten. De babakocsit nem lehet gépuskából összerakni. Ez az igazság. Lapozzunk egy pillanatra a Kolosséi Levél második részéhez, hogy ezt kihancsúlyozzok. Kolosséi Levél második rész, 11. vers. Kezdjük inkább a tizedik verstől. Benne, Jézusban jutottak el ti is ehhez a teljeséghez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne, 11. vers, vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel a régi élet levetési által. Ez nem a fizikai test levetközését jelenti, hanem azt, hogy megszabadulunk a régi Ádámi lázadótól, amely már nem uralkodhat többé rajtunk. Aztán a 12. vers, ha kereségben vele együtt el is temettek benneteket. Ez a legfontosabb pont a Jézussal való egyesülésben. Hadd mondjak el nektek valamit. Azokban az országokban, amelyek nem keresztények, az embereket nem igazán érdekli, ha valaki azt mondja, hogy ő hisz Jézusban. De ha valaki bemerítkezik, minden felbojdul. És ki, kinek a műve ez? A sátáli. Mert ő tudja, hogy ez a lényeg. A vízen keresztül lehet eljutni a kereszthez. Hadd olvassam ezt még végig, aztán befejezzük. A kereségben vele együtt el is temettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Most lapozzunk vissza a római levél hatodik részéhez, ahol Pál ezt mondja. Hát nem emlékeztek arra, hogy bemerítkeztetek? Nem tudjátok, hogy ez mit jelent? Eltemettetek. Eltemettek téteket vele együtt, leszámoltatok a régi élettel, ezért többé nem beszélhettek arról, hogy a bűnben éltek, mert bemérítkeztetek. Ez ennek az igének az alkalmazása. Itt most befejezzük ezt az alkalmat. Az előző alkalom során elkezdtünk beszélni zarándokotunk nyolcadik szakaszáról, amely a római levél hatodik részének elején van leírva, és megvizsgáltuk, mit válaszol Pál arra a felvetésre, hogy továbbra is élhetünk bűnben annak érdekében, hogy a kegyelem megnövekedjen. Pál elveti ezt a lehetőséget, és azt mondja, hogy nem lehet egyszer bűnben élni, és Isten kegyelmében megmaradni. Mert annak érdekében, hogy Isten kegyelme kiáradjon ránk, azonosulnunk kell Jézus halálával, eltemetésével és feltámadásával, és miután azonosultunk vele, ez véget vet a bűnnek. Meghaltunk a bűnnek, tehát ettől kezdve teljesen logikátlan a bűnben élésről beszélni. A képzeletbeli ellenkezőknek ez az ellenvetése annak félreértésére épül, hogy mit jelent Isten kegyelmében élni. Annak érdekében, hogy Isten kegyelme megnyugodjon rajtunk, azonosulnunk kell Jézussal. Vele együtt át kell mennünk a halálon, a feltámadásra, ne kell hallnunk a bűnnek, és ettől kezdve igeellenes és logikátlan dolog arról beszélni, hogy bűnben élünk. Aztán beszéltünk, egy kicsit arról, hogy Isten milyen módon bánik azzal, amit úgy nevezünk, hogy ó ember testi természet a bűn teste. Ezek a különféle kifejezések nem a fizikai testünk, hanem a régi ádámi természetünk leírására szolgálnak, amelyet Ádámtól örököltünk. És valamennyiünkben természetünk szerint ott rejtőzik egy lázadó, még a legaranyosabb kisbabák is. A te tündéri két éves kislányod is a szíve mélyén lázadó. Megfigyeltem a gyermekeknél, és különösen a kislányoknál. Mivel én kilencet felneveltem, úgyhogy van egy kis tapasztalatom, nagyjából két éves koruk körül vali, valami a felszínre emelkedik. Mintha megnyomtam volna a megfelelő gombot. Az egyik pillanatra a másikra ezt tapasztalod. Azt mondod, gyere ide, édesem, miről belenéz a szemedbe, és elmegy az ellenkező irányba. Nem tudja megmondani, miért teszi. Ez ennek a lázadónak a legelső megnyilvánulása, miközben én még mindig ugyanaz a kedves, szeretet, kicsi gyermek. Ugyanez a csúnya, helytelen viselkedés a fiúknál is megnyilvánul, mert mindegyikben ott rejtőzik egy lázadó. De amíg a fiúknál ez egészen nyilvánvaló, addig a lányoknál ez csak elővigyázatlan pillanatokra Kerül a felszínre. Kinek az életében vannak elővigyázatlan pillanatok, amikor ez a váratlanul előbukkan? Szeretnék egy kicsit tovább elédőzni ennél a témánál, mivel azt tapasztalom, hogy sok esetben, amikor prédikálják az evangéliumot, az üdvözséget, a megbocsátást és az új életet, úgy mutatják be, mint egy menekülési lehetőséget a bűnelől, de sok esetben egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a lázadóval, hanem megengedik neki, hogy elrejtőzzön a világosság, a vallásosság és a vallásos beszéd nyelvének álcája mögött. Nekem azt mondták, hogy 40-50 millió amerikai ugyanazt, azt állítja magáról, hogy újjászületett. Állítom nektek, hogy ha valóban 50 millió újjászületett keresztény élne ebben az országban, akkor ez az ország teljesen másképet mutatna. Megtanulják a nyelvezetet, és nagyon őszinték tudnak lenni. Hallottam egy nagyon ismert személyiséget, az Acting World kiadónál dolgozik, Mindenki ismeri a nevét. Évekkel ezelőtt elmondta bizonyságtételét. És ezt mondta, kislánykoromban én elfogadtam Jézust, mint megváltómat. De csak sok évvel később tudtam őt úrnak vallani. Én ezt gondoltam, ez értelmetlen. Hiszen Pál ezt mondja a Róma 10.9-ben. Ha tehát száddal, Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Nincs üdvösség Jézus úr voltának elismerése nélkül. Ez csak egy hamis üdvösség lehet. Charles Finney nagyon sokat beszélt a hamis megtérésről. Érdemes belenézni az írásaiba, ha még ezt nem tettétek meg. El kell nektek mondanom, hogy a hamis megtérés nagyon kiterjedt probléma a mai úgynevezett protestáns, karizmatikus, episzkopális világban. Jártam Gánában, ez egy csodálatos nemzet, kedves emberekkel. A feleségemen kívül velem volt két munkatársam. Egyikük egy palesztinai arab volt, aki itt az Egyesült Államokban találkozott az úrral, a másik, egy marokkói fiatalember, születése szerint muzulmán, de csodálatos módon találkozott Jézussal, amikor autostoppal éppen átutazott Európán. Tehát egy vasárnap délelőtt, amikor nekünk a konferenciára kellett mennünk, a feleségemmel még pihentünk, de ez a fiatalember, ez a volt muzulmán, aki olyan csodálatos módon megtért, és rendkívül kedves ember volt, elment prédikálni a pünkösdi gyülekezetbe. Amikor visszajött, megkérdeztem, miről prédikáltál? Mire ezt felelte? A nem munkálkodásról beszéltem. Hogy érted ezt? Kérdeztem, ő így felelt. Arról beszéltem, hogy nem tehetsz semmit annak érdekében, hogy üdvözői, kegyelemből fogsz megmenekülni cselekedetek nélkül. Az alkalom végén megkérdeztem, mondta a fiatalember, hogy van -e itt valaki, aki a cselekedetei alapján próbálta elnyerni az üdvösséget, és nem tapasztalta meg a kegyelmet. Azt mondta, a legnagyobb megdöbbenésemre az egész gyülekezet felállt. Azt hittem, hogy valami félreértés történt, ezért megismételtem az üzenetet, és egy, ezúttal nagyon gondosan kifejtettem, mit is akarok mondani. És most hányan gondoljátok úgy, hogy meg kell pihennetek a saját cselekedeteitektől, mire újból felállt az egész gyülekezet. Nem állítom, hogy ezek közül senki sem tért meg, de sokan megtéretlenek voltak. Re Rendelkeztek valamilyen formájú vallásossággal, egy címkével, de a megtérés sokkal több, mint a címkék kicserélése. Ott ülsz a helyeden, és a zakodon ott van egy cédul a bűnös felirattal. Aztán előre megy a gyölekezetben, elmondasz egy rövid imát, mire valaki kitűzi a zakodra a megtért címkét. A megtérés ennél sokkal több. Le kell számolni ezzel a rendkívül ravasz lázadóval. Ez, egy rá, ez a lázadó rendkívül agyafúr. Nagyon sok módját ismeri annak, ahogyan elkerülheti a kivegzi, kivégzést. Szeretném elmondani egy személyes megtapasztalásomat, amely rendkívül elevenen él bennem. Az 1950-es évek elején egy kicsi gyülekezetnek voltam a pásztora az angliai Londonban, és minden héten háromszor tartottunk utcai összejöveteleket. London központjában, azon a helyen, amelyet a szónokok Szegleten néven ismernek. Ha elmentek erre a helyre, teljesen másként néz ki, mint amilyen akkor volt. Az egyik éjjel volt egy gyámom. Egy tipikus utcai összejövetelt láttam, az emberek körüláltak valakit, aki prédikált. Én is elkezdtem hallgatni. Teljesen való volt, amit ez az ember mondott, nem kritizálni akarom De nem tetszett a megjelenése Rendkívül torz volt minden szempontból, ahogyan kinézett Görbe volt a háta, a karik a lába és nem értettem, hogy lehet az, hogy egy ilyen torz megjelenésű ember helyén való dolgokat mond. Amikor reggel felébredtem, nem értettem az álmomat, és meg is feledkeztem róla. De két héttel később pontosan ugyanezt álmodtam. Ekkor az jutott az eszembe, hogy Isten próbál nekem mondani valamit. Végig gondoltam az álmomat és a benyomásaimat, és ezt mondtam Istenem. Ez az ember ott a tömeg közepén, amit mondott, ez helyén való volt, de volt ebben az emberben valami torz. Ki ez az ember? Pontosan azt a választ kaptam, amit Nátán válaszolt Dávidnak. Te vagy az az ember. Nagyon megdöbbentem. De ekkor életemben első alkalommal felismertem, hogy Isten rátapintott a lázadóra, az óemberre, amely bennem volt. Megkerestem a római levél hatodik részét, és megtaláltam a megoldást. Kivégzés. De annak érdekében, hogy Isten kegyelme kiárathasson, meg kellett történnie a kivégzésnek 19 évszázaddal ezelőtt, amikor Jézus meghalt a keresztem. Az óemberünket keresztre feszítették vele együtt. Ez egy történelmi tény. És ezen semmit sem változtat az, hogy elhiszük e vagy sem. De ha elhiszem és ennek alapján cselekszem, akkor ez megváltoztat engem? Amikor a húsvétű ünnepkör elkezdődött, valamiért állandóan magam előtt láttam a Golgotha hegyét, rajta a három keresztel. De a középső kereszt magasabb volt, mint a másik kettő. Megértettem, hogy erre a keresztre készülnek megfeszíteni Jézust. A Szent Szellem ezt mondta nekem. Kinek készült ez a középső kereszt? Olyan érzésem volt, mintha figyelmeztetett volna, Vigyázz, mit válaszolsz? Elgondolkodtam, és ezt válaszoltam. Ez a lázadóknak készült. És ő úgy válaszolt, úgy van. A kereszt ott áll, és várja a lázadókat. Utána a Szent Szelem ezt mondta nekem. De Jézus elfoglalta a lázadók helyét. Úgy van, öröm, válaszoltam. Utána ezt mondta, Jézus elfoglalta a te helyedet. Igen, Uram, válaszoltam. Ezek szerint te is lázadó vagy, mondta a Szent Szellem. Én soha nem vitatkoztam, vitatkozom másokkal, de ez egy kielentés volt a számomra. Én vagyok a lázadó. Én vagyok a bűnöző. Nekem készítették azt a keresztet. Az én méretemre készült, pontosan megfelelő, ott kell lennem rajta. De az utolsó pillanatban történt egy váratlan váltás. Jézus elfoglalta ennek a lázadónak a helyét. Isten ilyen eleven Szemléltette, hogy a lázadót az óembert keresztre feszítették Jézussal együtt. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy ezt elhisszük. Szeretnék elmondani egy másik képet, Issolyás könyvéből. Nagyon hálás vagyok annak a hölgynek, aki kölcsön adta nekem a New International Version Biblia fordítást. Ebből akarom olvasni, mert ez egy kicsivel érthetőbb. Ézsajás könyvének első fejezetében Isten megdorgálja Izraelt sok bűne miatt. De a problémák gyökere a lázadás volt. Ézsajás ezt így írja le. Ézsajás első rész, 5. és 6. vers. Miért ostorozzalak tovább? Miért ragaszkodtok a lázadáshoz? Látjátok, mi volt a probléma? A lázadás. A szívetek erőtlen. Tetőtől talpig nincs-e testben épség. Csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Isten ezt mutatta nekem. Én így bánok el a lázadással. Ez a lázadás vége. Aztán megértettem, hogy ez egy rendkívül eleven kép a kereszten függő Jézusról. Pontosan beteljesítette ezt a proféciát. Olvasok el újból ezeket a verseket. Az egész fejed sebes a sok ostor csapástól, Tövisek sebesítették meg a fejedet, megütötték az orcádat, és a szíved erőtelen. Meghalt, megtört szíve miatt. Tetőtől talpig nincs a -e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Ennél pontosabb képet senki sem adhat a kereszten függő Jézus megjelenéséről, ilyen kevés szóval. Miről beszél Isten a prófétán keresztül? A lázadó Jézusban elnyerte büntetését. Jézus elszenvedte a lázadó büntetését, mert Izrael bűne, a probléma gyökere, minden vallásosságok ellenére a lázadás volt. Aztán nézzük meg Ézsaiás könyvének 52. részét 13. vers Ez Jézusnak, az áldozatnak az eleven képe Ézsaiás 52. 13. és 14. vers Íme jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Pál idézi ezt az igeverset a filippi levél második részében, ezért az Isten is felmagasztalta őt. Erre az igeversre hivatkozik. Aztán folytatja, miképpen, miképpen eliszonyodtak tőle sokan, ojrút nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt. Ez egy tökéletes kép a kereszten függő Jézusról Még folyik a vér a kezéből, a sebeiből, nagyon is valósághű kép El tudjuk képzelni M Miken ment keresztül eddig? Nem volt egyetlen épp hely a testén Miért? Így kellett lennie ez volt a lázadás következménye. Nekünk kellene ott lennünk. De Isten az ő végtelen érgalmában megcserélte a szerepoztást. Jézus elfoglalta a lázadók helyét, a te helyedet és az én helyemet. Aztán Izsajás könyvének, 53. részében, amely a szolga, nagyszerű leírása, de ez a leírás valójában az 52. rész 13. versében kezdődik. Nézzük a 6. verset, amely az egész részt központi igeverse. Megszámolhatjátok az igeverseket, de a 6. vers pontosan a záró fejezetek és az utolsó 27 fejezet közepén található. Mint tudjátok, Ézsaiás könyvét a Biblia többi könyvéhez hasonlóan felosztották 39 és 27 fejezetre. Az utolsó 27 fejezet valójában prófétai evangélium. Most nincs időnk arra, hogy végignézzük, de otthon olvasátok el. Ézsaiás 53, 6. vers, a középső fejezet középső verse. A középső szakasz. Ez mindennek a kulcsa. És ezt mondja, minnyájan, mint juhok, eltévedtünk, kiki az ő útjára tértünk. Mi ez, egy szóval? Lázadás. Mi az egész emberiség közös bűne? Lázadás, úgy van. De az Úr minnyájunk gonosságát ő rá helyezte. A hiberben a gonosság úgy hangzik, hogy avon. Jelentése pedig lázadás, és annak büntetése, és a lázadás minden gonosz következménye. De a kereszten Jézus, a mi helyettesítőnk, az utolsó Ádám elfoglalta a lázadók helyét, és elszenvedte a lázadás gonosz következményeit. Ez a kedvenc témám, és hadd mutassam meg nektek a kulcsot. Egy helycseré történt. Az, Isten, az nyitja meg Isten kincstárának ajtaját, ha ezt megértitek. A kereszten az történt, hogy Jézus azonosult a lázadásunkkal, és ez volt a helycsere lényege. Mindazok a gonosz dolgok, amelyek lázadásunk miatt minket megélettek, Jézusra szálltak, hogy mindaz a sok jó, amit tökéletes engedelmessége miatt ő kiérdemelt, elérhetővé váljon a számunkra. Ez a helycsere hiánytalan volt. Jézus elszenvedte a büntetést, hogy mi bocsánatban részesejünk. Megsebesült, hogy mi meggyógyulhassunk. Magára vette a bűneinket, hogy mi megigazulhassunk. Meghalt a mi halálunkkal, hogy megoszthassuk vele az ő életét. Átokká lett, hogy mi elnyerhessük az áldást. Elviselte a szegénységet, hogy mi részesei lehessünk gazdagságának. Elviselte a szégyent, hogy mi oszthassunk vele az ő dicsőségében elszenvedte mi elutasítottságunkat, hogy, mi, hogy Isten elfogadhasson minket. Nem időzhetünk tovább ezen, ennél a témánál, de azt akartam, hogy lássátok a lázadó képét a kereszten, és értsétek meg, hogy ki vagytok ez a lázadó. Jézus elfoglalta helyeteket. Nem egyszerűen elfoglalta a lázadók helyét, hanem elviselte a lázadás minden gonosz következményét, hogy beléphesetek az ő tökéletes engedelmességének minden áldásába. Tudjátok, mi ez? Mi ez? Kegyelem. Ezt nem lehet kiérdemelni, nem lehet megszolgálni, nem lehet kikövetelni, csak egyetlen módon lehet megszerezni hitáltal. Úgy van, csak el kell hinni. Nagyon érdekes, hogy amikor Ézsajás bemutatja ezt a képet a szenvedő szolgáról, az 56. versben, akkor azzal kezdi, hogy figyelmeztet a hitetlenség veszélyére. Ki hitt a mi beszámolónknak? A nagy akadály a jóvátétel áldásainak elfogadása, Elő, előtt a hitetlenség. Tagadjuk meg a hitetlenséget, valamennyien mondjuk Istenem, én akarok hinni. Hiszek mindenben, amit Jézus értem tett. Lehet, hogy nem értem. De akkor is elhiszem Istenem. Amen. Ez megváltoztatiteket, csak mondjátok ki ezeket a szavakat. Néha Isten tiszteleteken nagy meglepetést szerzek az embereknek, mert már az elején ezt mondom, először is megtagadom a hitetlenség szellemét. Rám néznek, és ezt kérdezik, te, miért én ezt válaszolom? Igen, én. Valamennyünknek folyamatos harcunk van a hitetlenséggel. Ezzel szembe kell néznünk. Akkor most térjünk vissza a római levél 6. részéhez, és nézzük meg, milyen végtelen gazdagság nyílik meg előttünk a 6. fejezetben. De senkit sem akarok megtéveszteni, ezért el kell mondanom, ha nem fogadjátok el és cselekszitek meg a keresztséget úgy, ahogyan az új szövetségben le van írva, akkor mind ez a gazdagság el van rejtve előletek mert a keresztség, a Jézussal való azonosulásunk eleven külső megvalósulása. Amikor tanítókat képeztem, Kelet-Afrikában ezt mondtam nekik, persze ez csak közelítés, a gyermekek a hallottak 40%-ára emlékeznek, 60%-at megijeznek abból, amit látnak, és 80%-ra emlékeznek abból, amit látnak, hallanak és megtesznek. Isten a nagy tanító, amikor eljut ehhez a nagy központi igazsághoz, akkor ezt mondja. Akarom, hogy ne csak halljátok, hanem halljátok, lássátok, és tegyétek meg. Minden alkalommal, amikor vagy te megkeresztelkedsz, vagy új megtérők megkeresztelkednek a gyülekezetben, lejátszódik előttünk ez a dicsőséges igazság, azonosulásunk Jézussal, az ő halálával, eltemetésével és feltámadásával. És szerintem a sátánnak ez az egyik legfontosabb célkötőzése hogy eltávolítsa a látókörünkből ezt az előképet az egyházból, okay, hogy elveszítsük word, azt a dicsőséges igazságot, amit ez a kép kiábrázol. Um, Most térjünk vissza Pál szavaihoz. A római levél hatodik rész, hatodik versét olvasok. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele. Ne felejtsétek el, hogy ez mindenképpen igaz. Akár tudjuk, akár nem, akár elhisszük, akár nem, de ha tudjuk és elhisszük, akkor megváltoztatja az életünket. Pál azzal kezdi a hatodik verset, hogy mivel tudjuk, aztán ezt mondja a 11. versben, azt tartsátok magatokról, vagy úgy tekintsetek magatokra. Először is tudnotok kell, utána valaminek tekinthetitek magatokat, de ha nem tudjátok, akkor nem is tekinthetitek magatokat valaminek. Az alkalom elején ezt az igét idéztem: Elvész én népen, mert nem rendelkezik tudással. Pontosan ezt látjuk itt is. Az emberek nem tudnak, ezért nem is tekinthetik magukat valaminek. Ha rendelkezel a tudással, akkor már a te felelősséged, hogy mit tartoz magadról. De úgy gondolom, hogy a szolgálattal együtt jár a felelősség, hogy a gyülekezet tagjai rendelkezenek ezzel a tudással. Pásztorok, tanítók, evangélisták, valamennyien felelősek vagyunk, és gondoskodnunk kell arról, hogy Isten népe tudja ezt. Mert ha nem tudják, akkor nem tekinthetnek magokra úgy, amint kellene, és akkor nem is tudják megtapasztalni. Folytassuk, hatodik vers. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsem sem a bűn hatalmában álló test. Én jobban szeretem úgy mondani, hogy tehetetlenné váljon, és hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Látjátok, lehetséges, hogy a régi bűneitek meg vannak bocsátva, mégis a bűnrabjai maradtok. Nem számoltatok le az ó emberrel, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Nem tudom, miért mondja ezt, hogy megszabadult, mert a széjjegyzetben az áll, hogy megigazult, ez a helyes megfogalmazás. Amikor meghaltak, akkor megigazoltatok a bűntől. Mi, tudjátok miért? Azért, mert ha a törvény halálra ítélt titeket, többé már nincs hatalma felettetek. Ettől kezdve a törvénynek semmi követelése nem lehet veletek szemben. Elhagytad a törvény virodalmát. Amikor tehát meghalunk Jézussal, megigazulunk. Nincs velünk szemben több követelés. Megfezettük a végső nagy büntetést ő benne. Álljunk meg egy pillanatra a megigazolás szónál. Szerintem ez egy dicsőséges szó, másodszor Pál ezt mondja. Aki meghalt, az megigazult, felmentették, megfizette a legnagyobb büntetést, és a törvénynek nincs több követelése vele szemben. Nyolcadik vers. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszuk, hogy élni is fogunk ő vele. Figyeljétek meg a ha-szócskát. Ugyanakkor, amint ha eltemettek minket, akkor fel is fogunk támadni, de ha nem temetnek el minket, akkor nincs jogunk a feltámadáshoz. Ha pedig meghaltunk a Krisztussal, hiszük, hogy élni is fogunk ő vele. hiszen tudjuk, hogy a Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé nem hal meg. Dicsőség Istennek, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az, meg mert aki meghalt az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, és aki él, az az Istennek él. Ne felejtsétek el, hogy azonosultunk Krisztussal. Tehát egyszer s mindenkorra meghaltunk a bűnnek, és ettől kezdve az az élet, amelyet élünk, azt az életet, amelyet élünk, Istennek éljünk. Ez a ezt jelenti az átváltozás. Állj így fejezi be. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban. Nagyon sokszor megkérdem az em embereket, egy pillanatra... Gondolkodjatok el, mit is jelent az a kifejezés, hogy meghalni a bűnnek. Mindig olyan embereket képzelek el, akik olyan szörnyűségeket követnek el, amelyeket vallásos embereket nem tesznek. Káromkodnak, isznak, dohányoznak, pornográf filmeket néznek a tévében, és igazi vadállatok. A feleségük hívő, a gyerekek is hívők, és az apa nagyon sok nyomorúságot okoz nekik. Káromkodik felük dühöng, és egy vasárnap este a család lábói hegyen kiesona a házból, hogy elmenjen a helyi evangélium a, a férfi. Amint a székén ül, szivarozik, iszik, és olyasmit néz, amit nem kellene néznie. Csodálatos istentiszteletem vesznek részt, ahol nagyon erősen jelen van a szent szellem, hazamennek, és a családfőmi még mindig. Ül, és hirtelen az eszükbe jött, hogy újból elkezdhet átkozódni. Megállnak, és nem történik semmi. Lábúj bemennek a szobába, a férfi ott a széken, a szíverőre a füstölög, de nem szívja, a pálinka érintetlenül ott van az asztalon, és szemmel láthatólag nem érdekli őt a film. Tudjátok, mi történt? hama volt. Meghalt. Meghalt a bűnnek. Értitek? Mit jelent ez? A bűnnek már nincs hatalma felette, már nem vonza őt a bűn, és a bűn nem vált ki belőle semmilyen reakciót. Ezt jelenti az, hogy valaki meghalt a bűnnek. Vitathatatlan, hogy a halott ember nem veszíti el a nyugalmát, nem eszik pálinkát, nem káromkodik, semmi rosszat nem tesz, nem fog plegykálkodni, ugye? Tehát neked és nekem, mivel Jézus meghalt, úgy kell tekintenünk, hogy halottak vagyunk a bűn számára. Ez azt jelenti, hogy a bűnnek már nincs hatalma felettünk. Nem vonz és csábít minket, nem vált ki bennünk semmilyen reakciót.